Stáli jsme na okraji kruhu chaozu před malou kamennou budovou, která bývala ubytovnou otroků na rodinné farmě Shacklefordů. Kolem se motali lovci. Všude byla krev, jasně rudá na pozadí černobílého světa. U vchodu leželo hůdovo rozervané tělo. Bestvářný lovec ho držel, marně se mu snažil pomoct. Věděl jsem, že vymazaný muž je Majers. Další neznámí se starali o druhou zraněnou osobu. V koleně utržená, půl ožvíkaná noha ležela vedle. Spáchal sebevraždu. To jsem si myslel. Kromě mě o hudově zradě nikdo nevěděl. Cítil jsem se hrozně. Vynil jsem se za jeho smrt i celou tu záležitost. Selhal jsem. Prošel jsem dějištěm masakru. Hud byl jasně mrtvý, doslova roztrhaný na kusy. Došlo k hádce a rvačce mezi Majersem a někým, kdo mohl být jen Ray Slova byla vymazána, ale já věděl, že Majers nechtěl nic jiného, než pomstít smrt přítele. Nikdy si o tom ostatním neřekl. Ne, neřekl. Myslel jsem, že se hud zabil kvůli pocitu viny. Všichni ho měli rádi. Čemu by posloužilo špinění jeho památky? Navíc jsem se bál, že se mohl něco udělat jinak, že to byla moje vina. Ne, to tajemství jsem musel nosit já. Po jeho smrti se žádný důkaz neobjevil. Hud musel blafovat, tak jsem to prostě nechal být. Jeho bytomou knihu jsem schoval. Ty jsi ji nezničil. Nešlo to, nechtěla hořet, měl jsem se snažit víc. Najednou za rodným domem Shaklfordu něco vstalo. Nad ubytovnou otraku stín velký jako dům, jen pokroucený jako škvor. Kvílení nabralo na síle, když stínová klepeta zakryla úplněk. Jídla! Prohnal se mojí lebkou řev. Dobrdele! Požírač je tady, oznámil klidně Carlos. Dobře, tahle mi chybět nebude. Pojď, mám ještě jednu. O tři roky mladší. Nové místo. Velký starý dům v borovém lese na vrcholu kopce. Tým lovců se rychle pohyboval mezi tmavými stromy zbraně připravené. Byly spocení a unavení, několik jich utrželo zranění. Tahle vzpomínka byla ze všech nejzřetelnější. Ostatní dokonce měli tváře. Carlos mi musel číst myšlenky. Jo, téhle se požíreč ani nedotknul. Ta je ze všech nejhorší. Nedokážu říct, co jsou ti lidi zač, ale on mě rád nechává se dívat, jak umírají znovu a znovu. O to mě mrzí. Nemusí. Tohle je teď jediná vzpomínka, co zbyla z celého mýho života. No vlastně je tu ještě jedna. Pamatuju si u kolébavku, co mi zpívala my mádré, když jsem byl malý děcko. Myslím, že ta je nejstarší, co jsem měl. Požírači z nějakého důvodu nechává na pokoji. Myslím, že se mu ta melodie líbí. Prosím, nezapomeň na svůj slib. Nezapomenu. Dobře, dívej se. Bylo jich šest. K domu se přibližovali ve třech dvojících, pohybovali se rychle. Zastavili se mezi stromy na okraji dvora. Soustředil jsem se na jejich velitele, když zkoušel vysílačku. V Karlosově tváři byla zjevná frustrace. Rádiový kontakt jsme ztratili hned, jak jsme dorazili. Pak nás nemrtví odřízli, obklíčili a pro nás sledovali lasem. Teprve později mi došlo, že nás naháněli k tomu domu. On to tak chtěl. Znal naše metody, naše postupy. Přesně věděl, co uděláme. Lovci zautočili na budovu. Jedna dvojice u zadních dveří, druhá u předních, třetí hlídala perimetr. Tými vtrhli do viktoriánského domu a zjistili, že je prázdný. Zakrytý nábytek stál na zaprášených kobercích. První dvojice našla schody vedoucí do sklepa. Nalákal nás dovnitř. Byli jsme obklíčeni bez komunikace. Zakázka měla být brnkačka, jen základní monstra na soukromým pozemku, ale i když teď už si nepamatuju, co přesně to mělo být nebo kde se to událo, Vím jistě, že na to, co jsme našli, jsme připraveni nebyli. Sklep byl úplně normální, až na jednu betonovou zeď, kde byla v základech vyhloubená díra. Prastarý tunel vedl hlouběji do země. Lovci se ho připravovali zkontrolovat. Nebylo kam utéct, tak jsem se rozhodl zkusit tunel. Mohla to být cesta ven, nebo k tomu, co kontrolovalo monstra, která na nás utočila. Byl jsem takovej hlupák. Nechal jsem svý ego, aby mi zastínilo úsudek. Za celou svou kariéru jsem udělal jen tři velké chyby. První, že jsem kdy věřil hudovi. Udržení jeho tajemství byla druhá. Vlést do té díry byla. Poslední. Čas ubíhal a lovci pokračovali dolů. Jejich nervozita rostla s každým krokem, zvuky nemrtvých v jejich patách jim byly neustálým společníkem. Připravovali pasti, zpomalovali pronásledovatele, ale pořád tu byly další. Nakonec se tunel otevřel do velké umělé místnosti. Stvůry, neskutečná stvoření složená z různých zvířat, pancéřované monstroznosti, vstali kolem lovců a snadno je rozehnali. Lovci svedli úžasný boj, ale nakonec byli poraženi. Vzpomínka se natahovala, aby bylo patrné utrpení každého jednotlivce, když ho na kusy mlely sekáčky zakončené paže nebo trhaly rýhované ocelové zuby. Carlos se probral o chvíli později koženými popruhy přivázaný ke stolu Někdo na něj volal jeho jménem. Okamžitě poznal, kdo na něj mluví. Stín vypadal ve vzpomínce stejně jako v současnosti. Dokonce ani nezestárl. Tenkrát měl na sobě řeznickou zástěru z bílé gumy potřísněnou krví. Zeširoka se na Karlo se usmál. Ahoj, kamarády! Jak se směl? Kde jsou mi chlapy? Zverbovaní do mojí armády. nekromance se zastavil a stáhl prostě radlo z dalšího operačního stolu. Carlos zaječel, když uviděl těla dvou lovců svého týmu na půl sešitá v něco úplně jiného. Lovec se zoufale opřel do popruhu. Zdokonaluji boží dílo. Carlos se dál zmítal, šílel z pohledu na své přátele. Já tě zabiju, já tě zabiju, ty skurvy, syne, zabiju tě. Ale prosím tě, dřív si na to žaludek neměl a obávám se, že právě to tě přivedlo sem. Trápí mě, že to musím udělat, ale já ti dal možnost podívat se na věci z mého úhlu pohledu a ty si neposlouchal. Musel si být pokrytecký paličák, proto teď nadešel čas, abys zaplatil za svoje chyby. Ale snad tě potěší, že tvoje oběť nepřejde v ní več. Kdo jsi? Chtěl vědět Carlos. Stále se snažil uvolnit popruhy. Po ničem netoužil víc, než tomu chlapovi před sebou holýma rokama utrhat ruce i nohy. No tak, Carlosy. Stín zavrtěl hlavou. Opravdu vypadám tak moc jinak. To staré tělo bylo změkčelé, byla to přítěž. Když si mě zastavil, musel jsem spustit jeden ze svých záložních plánů. Kouzlo už bylo připravené, ale já sám neměl k jeho provedení dost odvahy. Při prohazování těl se toho může hodně pokazit. Vážně, měl bych ti za to poděkovat. Našel jsem způsob, jak si pořídit něco lepšího, Můžeš říct, že jsem se přestěhoval. Tohle tělo jsem si vzal od jednoho ubohého bytomce, od snadno zmanipulovatelného děcka v dospělém těle. Přestěhoval jsem se a ten ubožák dostal moje staré tělo. Naštěstí pro něj v něm musel trčet jen pár minut, než ho Erl sežral. Marty? Hud si oběma rukama ukázal na hruť a usmál se. Asobně. A dámy, tohle tělo milujou mnohem víc, než to starý, o tom bych tě mohl vyprávět. Zasáhlo ho bolestné uvědomění. Ale, ale ty jsi mrtvej. Vidíš, zasmál se Hud. Porazil jsem smrt, přesně jak jsem ti před lety říkal. Neměl ses mi vysmívat. Nikdo se mi neměl vysmívat. Carlos zaječel. Byla to čerá prvotní nenávist. Trvalo to dlouho, zatímco sebou zmítal a marně se snažil přervat popruhy. Nakonec se mu vrátil rozum. Marty, ty bezcenný pytle srček, tohle byly tvoji přátelé. bolestně trhnul hlavou k druhému stolu. Byly tvoje rodina, Hůd rozhodil rukama. Carlos si poprvé všiml hnějících věcí, co v úhledných řadách stály za jeho věznitelem. Stvůry byly poskládané z kusů těl, kosti přišroubované k ocelovým plátům, zkřížené dráty a matky, kosti, svaly a železo poskládané do groteskní parodie života. Tohle je teď moje rodina. Zuřivost se změnila ve strach. Jsi šílený? To je jen otázka pohledu. Já jsem si dost jistý, že jsem tady jediný při smyslech. Vidíš, věci se změnily. Byl jsem naivní. Myslel jsem, že můžu starobělé porazit v jejich vlastních hře, Ale pak jsem si uvědomil pravdu. Oni nemůžou prohrát. Tak jsem uzavřel pro všechny prospěšnou dohodu. A ty mi teď pomůžeš spolupracovat s nima. Karlosovi oči těkali sem a tam po řadě zkrocených obludností. Co ode mě chceš? Hud se zasmál. Když jsem zemřel, hud prsty naznačil u vozovky, Nechal jsi smět, co, co mi patří. Potřebuju tu knihu zpátky. Obsahuje informace, který mi umožní otevřít portál na druhou stranu. Tohle nemůžeš. V tom máš vlastně pravdu. Jen velmi málo lidí má dostatečný potenciál, aby do toho mysteria pronikli. Já mezi ně na neštěstí nepatřím. Chystám se zařídit, aby padla do rukou někomu, kdo to zvládne. On ani nebude vědět, že mi pomáhá. Nejdřív ho musím zlomit, ale o to už jsem se postaral. Ten mazaný bastard. Všechno to dávalo smysl. Hud stál za tím, co se stalo na vánočním večírku. Byl zodpovědný za proměnu Susan. Zmanipuloval reje, aby otevřel trhlinu. Hud se naklonil blíž, zastavil se pár centimetrů od tváře svého starého velitele. Carlos si to pamatoval tak jasně, že jsem cítil hůdovu vodu poholení. Tak kde jsi schoval moží knihu? Carlos mu plivnul do obličeje. Nikdy ti nic neřeknu! Stín lehce přikývil, nevšímal si slin ve svých očích. A já bych od tebe nic jiného nečekal, takže to budeme muset znovu udělat pozlým. Chceš mě mučit, pendecho? zeptal se s typickou vzdorovitostí lovců Carlos. Do toho! Jak si přeješ? Mučení by bylo snadné. Víš, když děláš prostorobilé, dostaneš za to pár zdokonalení, pár nových schopností. Poslali několik svých přátel, aby se mnou, jak bys to asi popsal ty, žili. Jistě mohl bych tě mučit, Nože, rozpálený pohrabáče, elektrický prout a podobné nesmysly. Ale to chce čas a já na takový věci nemám žaludek. Ukázal na operační stůl plný různých částí těl. Já jsem tvůrce, ne ničitel. Já raději někoho pošlu, aby se ti poštoural v mozku a našel, co potřebuju. Takže odpověď na tvoji otázku zní... Žádný mučení. Tohle bude mnohem, mnohem horší. O čem to mluvíš? S Bohem, Karlosi. Hodně jsem se toho od tebe naučil a naše společné chvíle jsem si užíval. Byl jsi jeden z mých nejlepších přátel. Vážně mi bylo potěšením. Krk se mu nadul, jak se něco plazilo vzhůru tělem. Hud otevřel ústa. Jako bych se díval do temné studny. V inkoustové temnotě se otevřela a zablikla dvě malá červená očka. Nepatrná klepítka se natáhla za hůdovy rty. Carlos začal ječet. Malá stvůra se přisála k obličeji, jemný černý sliz se mu vplížil do očí, nosu a hrdla. Křik se změnil v kašlání a dávení. Odvrátil jsem se. Scéna zčernala. vrátili jsme se do prázdnoty. Nejdřív to byla maličkost, jako bolení hlavy, ale on rostl a rostl a rostl. Čím víc žral, tím větší byl. Všechno, na co jsem jen pomyslel, on zničil, roztrhal na kusy. Jsou ze mě jen kousky a útežky. Našel, co hledal, ale to ho nezastavilo. Ne, on pokračoval pořád dál. V Mexiku jsem těsně unikl stejnému osudu. Otřásl jsem se. Zaznělo zakvílení dud, myšlenkový démon se blížil. Teď bys měl raději odejít. Prosím, dodrž slib. Já tě o to prosím, skonči to. Požírač nás obklopil, nafouknutá odporná věc. Slintal, žvíkal, trhal a plival, jak se pár posledních vizí smrtelného života měnilo v nic. A takhle končí svět, prohlásil můj hostitel. Zpátky ve skutečném světě jsem zalapal podechu a pruce stáhnul ruku od kolečkového křesla. Carlos stále pomalu pohupoval hlavou ze strany na stranu, na oblečení mu kapaly sliny. Těše si broukal. Co se stalo? Chtěl vědět Lucius Nelson, strachoval se o svého pacienta. Rozhlédl jsem se. Doktoři a trip v altánku stáli na stejných místech, jako když jsem odešel. Franks se rychlou chůzí blížil po štěrkové cestě. Jak dlouho jsem byl mimo? Nikde si nebyl, řekla Joan. Na nejvyšší pět vteřin, odpověděl rychle trip. Fungovalo to? Jo, dalo by se to tak říct. Doktoři, musíme nechat Karlose zemřít. Cože? Odpověděli oba jedním hlasem. V jeho hlavě žije něco příšerného. Požírá ho to, kousek po kousku. Přinutil mě přísahat, že ho zabiju. Ouvené, tohle je směšné. Kolečkové křeslo se začalo třást. Podíval jsem se dolů. Karlos dostal záchvat. Už si nebroukal. I tomu vzal. Jeho poslední vzpomínka byla vymazána. Třes ustal. Joanne si klekla vedle křesla a přiložila Karlosovi prsty na krk. Myslím, že je mrtvý. Pacientova hlava se najednou prdce zvedla. Otevřel oči, odhalil krví podlité bulvy. Jedna vechrtlá ruka chytila Joanne drtivou silou za zápěstí. stáhnulý na kolena. Moje STI vyskočila z pouzdra tak rychle, že se mi prakticky zhmotnila v ruce. Odjistil se mi a posadil mířidlo mezi zarudlé oči. Pusti! Ne! Zase ta věc v Karlo Sovětěle. Joan vykřikla, když jí stiskl paži. Hostina skončila! Potřebuju na schránku k životu! Co se to děje? Vykřikl Lucius. Carlosy, pusti, my se ti snažíme pomoct. To není on, doktore. Tohle je ta věc z druhé strany. Mám pravdu, požírači. Tělo zasípalo. Mé plevé jména. Jména donesla blbým masem. Hlas vzkřípal, nebyl na rozhovory zvyklý. Takový hlad. Musím jíst. Jeho druhá ruka se natáhla k žovanině tváři, jako by ji chtěl pohladit. Nosní dírky se rozšířily, když nasál její pach. V téhle je tolik vzpomínek k Když byla jeho žena v nebezpečí, byla reakce Lucia nelzna o zlomek rychlejší než moje. Karlosova hlava sebou trhla do strany a pak zpátky, když mu naše kulky do vystříleli vystřílely X. Jean upadla. Udělal jsem krok vpřed, kopnul křehké tělo do hrudníku a poslal jsem kolečkové křeslo po rampě na sluneční světlo. Vozík se převrátil. I když mu chyběl týl, tělo se snažilo vstát. Nutilo atrefované svaly hledat si nového hostitele. Jeho pohyby byly trhané a nejisté, bolelo jen se na ně dívat. Háště. stějná! vytáhl Springfield XD45. Doktor Lucius mu stál po boku s připraveným krátkým koltem officer. Podívali jsme se jeden na druhého, věděli jsme, co musíme udělat. Zahájili jsme palbu. Carlosem proletěli tucty kulek. A pár vteřin později naše uzávěry na prázdno, V uších mi zvonilo a prostřílené tělo bylo naprosto nehybné. Na trávník vytékala krev. Co ta sakra! křičela Holly, když běžela k altánu. Zastavila se jen na tak dlouho, aby vytáhla svůj STI ranger a stejně jako mi ostatního namířila na skrvavenou masu na trávníku. Jste všichni v pořádku? Jsme v pohodě! Odpověděla klidně želan. Ale myslím, že mám zlomené zápěstí. Vysoká žena se vytáhla na lavičku. Od někud vylovila 308 ppk a držela ho třesoucí se levou rukou, zatímco pravá jí ležela v klíně. Všimla si, že se na ně dívám. Ovci, monster ze staré školy, chlapče. Šok je přirozený anestetikum. Dej mi pět minut a rozbrečím se jako malý děcko vyhodil jsem prázdný zásobník a zarazil do pistole nový a trhnul uzávěrem. Postarej se o svoji ženu. Nařídil jsem Luciovi. Tripe holi, za mnou. Pomalu jsem se přiblížil ke Karlosovu tělu. Všichni tři jsme ho měli na mužce, nehýbal se. Lovec byl mrtvý, konečně vysvobozený z utrpení. Agent Franks se k nám o chvíli později klidně připojil. Hromotluk se podíval na nás tři a zbraně namířené na provrtanou mrtvolu i na její kolečkové křeslo. Pokrčil rameny, vytáhl z kapsy bonbon, rozbalil ho, hodil do pusy a obal upustil na trávník. Brutální, dokonce i podle mých standardů. Řekl a z hlasitým žvíkáním odešel. Co je to? zeptal se trip a ukázal pistolí. Na tom chodníku. Malá černá lesklá věc podobná škvoru se plazila z roztříštěné lepky. Uhnul jsem stranou, aby ji nechránil můj stín. Malá bestie se převalila, odhalila rudá očka a tlamu plnou zahnutých zubů. Když na ni dopadlo sluneční světlo, zavřískala bolestí. Zvedl jsem svou botu velikosti patnáct. Zbohem, požírači! Dopadla s nechutným vlhkým plesknutím. Zamáčknul jsem ho do země. V schodníku stoupal černý kouř. První slib splněn. Víš, další návštěvy už ti povolit nemůžu, Owené, ne, informoval mě Lucius. Stáli jsme na parkovišti Apple, připravovali jsme se k odjezdu. Pokaždé, když sem přijdeš, přicházíme o pacienty. Touhle rychlostí bychom to tady museli brzo zavřít. Opravdu mě to mrzí. Vážně uvažuju, že si nechám vystavit doklad o zákazu přibližování. Pokračoval smrtelně vážně doktor. Najednou mi bylo na zvracení. Šťouchnul mě prstem do ruky. Haha, dělám si zradu, hochu. Klídek, to k téhle práci patří. on zavrtěla hlavou. Omluv mého manžela. Jeho představa humoru je poněkud cestná. Vymknuté zápěstí už měla zafixované. Zvedla ho. Ale já v sobě teď mám tolik lorta psu, že mi trochu legrační připadá všechno. Vážně. Přál bych si, abychom se to o chudáku Karlosovi dozvěděli dřív. Celé ty roky jsme ho udržovali naživu, ale jen jsme tím prodlužovali jeho utrpení. Chtěli jste pro něj jen to nejlepší. Nemohli jste to nijak vědět. Obávám se, že v žádné lékařské učebnici není o té věci, co mu vylezla z hlavy ani zmínka. Pokud ji nenapíšeme my. Možná teď chápeš, proč jsme Jean a já při vyslýchání přeživších trochu vlezlí? Předpokládám, že někomu to tak připadat může. Poslouchej, chci ti pomoct. Když se Marty hud prvně přidal k lovcům Monster, Měl jsem s ním jeden z těch vlezlých rozhovorů. Tady je složka. Možná tam najdeš něco užitečného. Vzal jsem si Není to soukromá informace? Usmál se. Moje Hippokratova přísaha vyletěla oknem, když se zavázal pomáhat starobylým. Kdyby hořel, ani bych se na něj nevychcál. Připojila se k nám holy. Jsme připraveni vyrazit. Tělo jsme odtáhli do sklepa, jak si chtěla. Nikdo z pacientů nás neviděl. Dobře, dobře, řekla Joan. Děkuji, drahá. Lucius se smutně usmál. Tohle místo postavili před 80 lety pro pacienty s tuberkulózou. Máme tu skvělý krematorium. Morbidní, ale velmi efektivní. A nezbytné s ohledem na to, čemu byl ten chudák vystaven. Žádný strach, řekneme nad ním pár slov. Díky za vaši pomoc, poděkoval jsem jim upřímně. My vždycky rádi pomůžeme, ale žádáme tě jen o jediný, řekla Joanne. Agent Franks, zjevně unavený loučením, zatroubel na klakson. Joanne zavrčela. Už nikdy toho chlapa na náš pozemek nevoď. Dohodnu to. Já ho nemám rád, nevěřím mu. A čím dřív tohle skončí, tím dřív se ho zbavím. Hmm? Frank si vážně nepříjemný. Kolik lidí se dá najednou strčit do té spalovací pece? Holi nevinně zamrkala. Všichni jsme se na ní podívali. Co? Něco užitečného? zeptala se Holi. Podal se jí přesedadlo složku, aby se na ně mohla podívat. No, doktor Nelson si myslel, že hůda pohání obsese se úspěchem a nedokáže snést neúspěch. Jako kluk prožil silný trauma, když sledoval smrt svých rodičů a upnul se k tomu, že zabrání, aby se to stalo i ostatním. To docela zní jako typický lovec, řekl Trip. Jo, asi jo. Traumatizovaný fanatik, co se ze všech sil snaží zachránit svět. Sakra, vsadím se, že to na nás sedne dokonalé. Až na tu část, kde doktor tvrdí, že hud měl intelekt Genia, bez surážky, ale musím říct, že naše lačky tak vysoko nejsou, poznamenala holy. Já chodil na vejšku, bránil se Trip. Já si jednou udělal IQ test, tvrdil, že jsem chytrý až až, zažertoval jsem. Dobře, tak Trip prolezl vejšku díky fotbalu a ty si setřel pár nerdů, ale podle téhle složky má hud mozek nastavený jako Stephen Hawking, jako dňábelský Albert Einstein nebo tak něco. To je pěkně mazaný šmejd, ten, co o něm mluvíme. Má vážný problémy s obsesí a zaměřil se na tebe. O sice je chytré, ale ani já nejsem žádný idiot, odsekl jsem. Franks si odfrknul. Páni jak já ho nenávidím. To, že s tebou už nikdo nechce hrát trivial posuit, neznamená, že se s tím chlapem můžeš měřit zade. Uzeměla mě holy protože má v týmu vždycky Julii a ta zná všechny otázky o umění zabručil trip. Holy pokračovala tím chci naznačit, že toho chlapa podceňujeme když jsme se o něm dozvěděli poprvé, mysleli jsme si, že je to jen další padouch jen další monstrum ale tenhle je jiný. je to bejvalej lovec takže už ví, jak přemýšlíme je dost trpělivý, aby sfalšoval svou smrta desítky let plánoval tuhle šílenost ten chlap přechytračil Erla Herbingera a všechny šeklfordy. Měli ho celou dobu přímo pod nosem. Ten jejich kult už známe, ale vůdce jsme podcenili. Představa, že máme uvnitř LM špehami nejdřív připadala hloupá, ale tenhle hud je něco jako šachovej velmistré, co myslí daleko dopředu. Ten chlap se před ničím nezastaví, aby uspěl. Máme před sebou mnohem větší problém, než jsme si mysleli. Měla pravdu. Auto stichlo zatím, co jsem to vztřebával. Co si o to myslíš, Franksi? Zeptala se holy. Překvapilo mě, že se ho do toho snaží opravdu zapojit. Franksovi už touhle dobou muselo dojít, že jsem nějak přečetl Karlosovu mysl, ale nějak nenaznačil, že by mu na tom záleželo. Dlouho mlčel, oči za zrcadlovkami zíraly z okna. Zamyslení mě neplatí. Fak nám pomohl, co? Franks se obrátil do předu. Ale pochybuju, že si dost tvrdý, aby se přežil. S tím se obrátil zase k oknu. zbytek cesty jsme jeli v tichosti. Kapitola 14. Když jsme výžděli na základnu bylo hodně popolední. Na parkoviště přibyla další vozidla, několik vypůjčených aut z letiště a pár aut LM patřících týmům umístěným dost blízko, aby mohli přijet. Zajímalo by mě, jestli je Erl zpátky, řekl Trip. Musíme si s ním promluvit. A nikomu jinému ani slovo. Jestli dočasnost infiltrovala ústředí, mohli by mít lidi i v ostatních týmech. Sakra, vždyť hůd Karlo se oslovil, když spolupracovali. Kdo ví, jestli to neskusil i s někým jiným. Tohle mě vážně štve, řekla holi. Nesnáším zráce. Jo taky. Zavrčil souhlasně Franks při vystupování z auta. Zůstal venku, když jsme z kufru vytáhli bágly s vybavením a vyšli po schodech. Cítil Franks, jak moc by byl nevítaný v budově nadspané nejzkušenějšími lovci v zemi. Pochybuju. Asi měl nějaký jiný zlověstný a nevysvětlitelný důvod. Franksovi bylo ukradený, jestli je někde vítán. V kancelářské budově nebylo tak rušno od posledního léta. Všude samý lovci. Dorka seděla za stolem, podrážděně odpovídala na otázky a šustila papíry. Obklopovali ji nováčci, vyplňovali formuláře, aby si mohli vyzvednout vybavení, nebo ji otravovali s posledním výcvikovým šekem. Měli odsud vypadnout a začít nový život jako opravdoví lovci. Atmosféra se podobala poslednímu dni na střední před začátkem letních prázdnin. Byl to učiněný Cergos. Z.D. zavolal někdo. Najednou mě pohltilo kosti drtící obětí, co mi přimáčklo ruce k bokům, zvedlo chodidla z podlahy a zapraskalo obratly. Můj protějšek byl o trochu menší než já, ale silný jako bík. Chvíli mě tak držel, spadl mu přitom černý bojský klobouk a já spod obřího kníru ucítil žvíkací tabák Kopenhagen. Sem Hejven se vrátil domů. Ahoj, Semé! Pustil mě zpátky na zem. Bývalý člen našeho týmu pak obrátil pozornost k tripovi a holy. Dostalo se jim stejně nadšeného přivítání, Jak je v Kolorédu? Jsem se zazubil. He, nejlepší válečníci historie mě učili boj z moře. Jsem mistrem námořního boje, synem Poseidonovým, Zvolal hlasitě. Jsem býval v nejvysíl. Zastavil se, aby sebral svůj klobouk a narazil si ho zpátky na hlavu. Proto mě Eero samozřejmě dal velení týmu v oblasti 15 metrů nad mořem uprostřed zatraceného venkova. Celý den vrsehem žíhy píkama. Myslím tím, že jsou všude, ale jejich ženský jsou nažhavený do ruda a mají tam pár dobrých piv. Takže celkově za to se to vyrovnává natočil rameno, abychom viděli nášivku na jeho zbroji. Mrchněte na to, hustý co? Na nášivce týmu Haven se skvěl Mrož s Benčem. Možná si jednou taky pořídíte vlastní dětská. Holi by tam mohla mít stripterku tyče. To by bylo sladký. Schovám ti kopii. Holi ho poplácala po zádech. Taky jí chyběl. Vypadá to skvěle. Opravdu, Mrož k němu prostě sednul. Jsemé poslouchej, je to urgentní, vrátil se už Erl. Spiklenecky se ke mně naklonil, rozhlédl se, jestli nás někdo neposlouchá. Přitáhnul dneska ráno, ta ta děvka Susan zdrhla, o to mi došlo. Žádný strach, jednou je dostaneme. A já jen doufám, že to bude někdo ze starý party. Měla by to být naše práce, naše zodpovědnost. Sem pracoval s Riem a Susan, když byl ještě mladý lovec a byl v jejím týmu, když Susan zmizela. Pro Sema to bylo jako osobní urážka, že někdo z jeho týmu začal hrát za druhou stranu. Pojďte, Ero se doledává do kupy. Sem si prorazil cestu davem. Další velitelé nás sledovali a zdravili. Všichni byli nadšení a přátelští. Většinu jsem znal z loňského léta nebo z Majlovi svatby. Bylo to trochu divné, ale mezi všemi těmi zkušenými muži jsem byl něco jako celebrita. Všiml jsem si, že jsem je jediný velitel, co nosí kompletní uniformu. Byl tak pišný na nový znak, že ho všem ukazoval. Celý ráno jsme dělali pohovory s nováčky a po obědě se popereme, kdo dostane koho. Ale já budu vybírat v prvním kole. Protože máš nejnovější tým? Ne, protože jsem prostě skvělý. Bůn si myslí, že bude vybírat jako první, protože má podstav. No sakra, mám stejně málo chlapů jako on, budeme se o tom muset porvat. Spůsoby lovců monster pro mě pořád byly trochu novinka, tak by mě nepřekvapilo zjištění, že rozhodujícím způsobem řešení problémů s lidskými zdroji je tu hrubá síla. Jako pomul prděl. prděl! Hm, možná bych byl dobrý velitel, zabručil jsem. Konec konců jsem pár let mlátil lidi za peníze. Spolu s tím, že opravdu dokážu sestavit rozpočet, bych si na povýšení myslet mohl. Když jsme přišli k jídelně, zaslechl jsem akustickou kytaru. Ohlédl jsem se a uviděl bratra na druhém konci místnosti. Na vypůjčenou kytaru brnkal povědomou melodii. Několik nezadaných holek od nováčků sedělo u sousedního stolu a mávalo na něj řasami Stejně jako půl tuctu maskovaných orků v kápích, kteří se prostě cítili šťastní v blízkosti jeho majestátnosti. Bylo vzácné, když se chtěl někdo z orků zdržovat pohromadě s lidmi, dokonce i s námi, ale při návštěvě celebrity udělali výjimku. Vždycky dostane všechny holky. Holy chvíli poslouchala, jak jeho prsty sviští sem a tam. Sakra, je vážně dobrý! Někteří tvrdí, že je nejlepší na světě. Jsme talentovaná rodina. Ale jeho talent je fajnovější. Zavrtěl jsem hlavou. Dobře, ale pak za mnou zas nechoď s prosíkem, až budeš potřebovat pomoc s daněma. Možná nás uviděl stát ve dveřích, přestal uprostřed skladby, odložil kytaru, vstal a vyrazil mým směrem. Orkské publikum začalo okamžitě hlasitě bučet. Ignoroval je a s nepříjemnou intenzitou se soustředil na mě. Tohle musel pochytit od táty. Tady jste, musíme si promluvit. Viděli jste zprávy? Měli jsme moc práce. Podle oficiální verze jsem všechno to šílenství na Buzzard Island způsobil já. Speciální efekty, co se vymkly s rukou a podobný u keci. Kdy odsud vypadnu? Zvedl jsem na svou obranu ruce. Brácho, vychladni. Dělám na tom. Snažím se to vyřešit, tak nejrychleji to jde. Nedost rychle. Máma se se mnou pořád snaží mluvit. Nemám tu žádný svý věci. Už jsme museli zrušit pár vystoupení a jestli se odsud brzo nedostanu, budeme muset odpískat celý turné. Dochází ti, jak moc budou fanoušci nasraní, když budou vracet vstupný z deseti vyprodaných koncertů? Musím z něčeho platit účty. Ale chlapé, můžeš prodat to Ferrari, co jsi právě koupil, připomenul se mu. Mož si odfrknul, jako bych ho právě smrtelně urazil. To byl Aston Martin. To je fuk. Koukni, prostě to zatím není bezpečný. Vylezeš na veřejnost, tak klidně si můžeš na čelo přilepit obrovský terč. Můžu si najmout ochranku. Tak teď se chováš jako blbec. Tohle bodyguardy je nezvládnou. Sem zvedl ruku. Hej, jestli se do toho můžu vložit, znám jednu malou společnost, co by se o ochranu mohla postarat. Mož i já jsme se na něj zamračili. No dobře, jen se snažím sehnat kšeft. V pohodě, počkám dole, než se tu vy primadony trochu profackujete. Otočil se na patě a odešel. Tryp vypadal nervózně, ale holi si představení podle všeho užívala. Mož přišel blíž a dlouknul mě do hrudi. Byl jsem si jistý, že moc dobře ví, jak to nesnáším. Poslouchej, lidi už začínají mluvit. Na fanouškovských stránkách se objevilo, že jsem se zapsal na odvykačku, a jeden z těch chlápků z vlády vystoupil ve zprávách s tím, že za ten velký výbuch můžu já osobně, protože jsem autobusem naboural cisternu s benzínem. No sice to přímo neřekl, ale snažil se to podat, jako bych byl úplně odepsaný. Byl to ten, co vypadá jako učitel angličtiny, ten špinavej, prohnilý prolhanej pytel sraček. Aha, ty myslíš agente Majerse. Jo, tímhle si on vydělává. Nechává útoky monster zmizet. Odstrčil jsem od sebe jeho ruku. O podívej, já ti rozumím a jsem si jistý, že z toho jednou udělají skvělou epizodu v Behind the Music, ale do té doby si uvíznul tady. Taky bych ti mohl nakopat zadek. Mož suřil. Jsem snad vězeň nebo tak něco? O, ne, klidně můžeš odejít hlavní branou. Jen mi pak dej vědět, který z tvůře se povedlo sežrat ti mozek jako první. Schválně, co na to řeknu. Sakra, tohle mi vážně podělá celou kariéru. Myslí, že bandě fanatiků a jejich božskému hlavonožci záleží na tvojí kariéře, nebo jak malé? se mezi nás apatrně vložila. Dobře, chlapci, uklidněte se. Ano, tohle všechno je zedova chyba. Vrhla na mě pohled, který naznačoval, že bych měl raději mlčet. A jsem si jistá, že ho to vážně mrzí, ale my tuhle situaci řešíme, jak nejrychleji to jde. Stále nevrlý mož o krok ustoupil. Poprvé pozornost obrátil k holi. E, ty jsi kdo? Natáhla ruku. Holiniu Kestlová, lovec monster, jsem v týmu tvýho bráchy. Skoro jako bych viděl, jak se mu v hlavě přehazují kolečka. Mož přešel z módu rozlobený, důležitý chlap do hráče. Vzal je za ruku a nebyl dvakrát diskrétní, když se ji prohlížel. A Holly byla velmi atraktivní žena. No, rád tě potkávám, holy, Jsem Mož Pit, mezinárodní superstar. Choval se jako blabec A se hodím šavly. Čekal jsem, až mu Holi jednu vrazí. Zahyhněla se. Tvrdá jako hřebíky, zabiják, monster, holy Newcastlová se opravdu zahyhnělá. Jako holka, nebo tak. Trip a já jsme se vyměnili zmatený pohled. Víš, moši, jsem si jistá, že máš spoustu otázek, na který ti zatím nikdo neodpověděl. A protože tvůj bratr má příliš mnoho práce a nemůže ti pomoct, naprosto tvoji frustraci chápu. Ráda si najdu trochu času a všechno ti vysvětlím. Přikývil. Jo, stalo se toho hodně. Možná bychom si o tom mohli promluvit u večeře. Ach, můj bože, Holly flertuje s mým bratrem. Jasně, to je skvělý nápad. Na dobrou večeři tu sice vybavení nejsme, ale mohla bych něco ukuchtit. Zede, tripe, proč si nejdete promluvit s Érlem? Já vás doženu. Vzala moše za ruku. Je to tudy. Moš na mě mrknul. Možná to tady nebude až tak hrozný. Odešli do kuchyně. Posluchačky od nováčků se tvářeli uraženě a orkové se hádali, kdo si bude moci nechat kytaru, na kterou právě hrál velký náčelník. Co se to právě stalo? zeptal se Trip. Oj, se propadnu, jestli to vím. Buď nás holí kryje... Nebo ji opravdu přitahuje směšný plešou se spoustou tetování a vážně stupidní kozí bratkou. Já sázím na to, že ho chtěla dostat pryč ode mě. Tohle jí dlužím. Tryb založil ruce. No, mně se to nelíbí. Vlastně to znělo, jako by žárlil? Ne, to je absurdní. Jdeme, chlapé. Máme práci. Erl se na židli opřel a zapálil si už čtvrtou cigaretu od chvíle, co jsem začal vyprávět svůj příběh. Měl štěstí, že se jeho tkáně nadpřirozeně regenerovaly, protože jinak by už určitě dávno zemřel na rakovinu plic. Hodil si bosé nohy na stůl a vstřebával, co se mu právě řekl. Já tomu prostě nemůžu věřit. zavrtěl hlavou. Všechny ty raky... Trip a já jsme našli Sema a Erla v podzemní kanceláři vedle Erlovy vězeňské cely. Tady se Herbinger obvykle umil a uklidňoval po blkodlačím běsnění. Byl to více bunkr než kancelář, vybavený levným nábytkem s prchou a dveřmi, které vypadaly jako bankovní trezor. Věděl jsem, že místnost za nimi je ještě prostší, byl tam jen malý odtokový kanál uprostřed a stovky tisíc škrábanců v betonu. Jsem seděl u stolu bokem. Dlouhý roky si vyčítám, že jsem toho malýho šmejda zabil a teď se ukáže, že si to stejně zasloužil. Moje astma mě ničilo. Ve sklepě nebyla žádná okna a vzduch tu zhoustl kouřem. Až na to, že to vůbec nebyl on, koho si zabil. Jsem se předklonil, takže já to schrnu. Hůd si prohodil tělo s jiným chlápkem a tenhle chláp v hůdově starým těle, který ho mentálně ovládal nebo tak něco, pak otevřel Erlovu celu? Přikývl jsem. Jsem vyplyvl žvíkačku do kalímku. O páni, tohle je teda pořádně zamotaný. Preč se mi to neřekl? Karlasy. si, postěžoval si Erl z tropu. Mohli jsme to vyřešit spolu. O tvýho přítele je mi líto. Byl jako můj bratr. Odvětil prostě můj šéf. Sklonil hlavu a podíval se na nás. Byl jsem rád, že vztek v jeho očích se netýká mě. Marty Hud, zní to hloupě, ale čím víc o tom přemýšlím, tím víc to na něj sedne. Tyhle věci ho vždycky zajímaly. On a Rej se kolem archivu ometali v jednom kuse. Snažili se pochopit monstra. Ty nepochopíš. Jen musíš vědět, jak je najít a zničit. To je velký rozdíl. Takže nekromant býval lovec, zná naše možnosti. Věděl hůd o ochraným kameni základny? O jakým kameni? Nechápal jsem. Když o ochraně nevěděl jsem hejvn, mohlo o něm vědět jen pár lovců. hej, příběh se Erl zavrtěl hlavou. Hůd ne, neřekl jsem mu to. Když jsme si s ním hráli naposledy, už byl přeložený do Karlosova týmu. Tohle můžeme brát jako jistý, protože o něm se moc nemluví. Tak co uděláme teď? Earl vypadal vyčerpaně. Pod očima měl tmavé kruhy. Vytáhl ze stolu pár ponožek a začal se je natahovat. Musím si to nechat projít hlavou. Promluvíme si o tom později. Právě teď se musím dostat do reprezentativního stavu. Budu si hrát na rozhodčího, až se velitelé týmu poperou o nováčky. Já chci bratry hejtovi, ozval se rychle sem. Potřebuju víc střelců a těhle kluci jsou tvrdí. Hned jsem věděl, o jakých nováčcích mluví. Bratři pocházeli z Utahu a jejich stavební firma se omylem prokopala do hrobky nějakého Ďábelského přízraku, když kopali základy. Oba byli rodejoví drsňáci a dlouhé roky lovili škodnou, byli proto zdaleka nejlepší střelci ve třídě. Hlavači dát zarazil ho Earl. Ale no tak, chlapé. Na koleni vyrobili bombu z 200 kg hnojiva s nitrátem amoným a odpálili s ní skin volkrá. O přesně takovou iniciativu já potřebuju. Ty a všichni ostatní semé. Dám ti oba a budu muset poslouchat, jak si ostatní stěžijou na protěžování. Jsem se už klíbl. No, já přece jsem tvůj oblíbenec. Dobře, když teda nemůžu mít, já chci toho kluka Torese. Trib a já jsme se už klíbli. No co? Je něco, co o něm nevím? Vypadá schopně. A to by měl. Je to jeden z lidí od Frankse, odpověděl jsem. Je součástí mojí ochranky. Jsem se zamračil. O teď si země utahujete. O teď si země utahujete. Ne, později ti to vysvětlím. Řekl Erl, když si zavazoval boty. Stejně tak nemůžeš mít Aršra nebo Herzogovou. Ti patří k federálům taky. No, Aršer mi připadal jako dobrá podpora. Tyhle OCD typy se staženým zatkem takový obvykle bejvaj jsou posedlí organizováním a podobnýma blbostma. Ale Hercogová, jsem se už klíbil. Nenapadá mě nikdo, kdo by si ji chtěl vybrat. Při pohovoru se rozplývala nad tím, že nejlepší způsob, jak lovit monstra, jsou vládní organizace. Páková kráva. To mi něco připomnělo. Ona není operativec, je to úředník. Erl vzhledl. Cože? Ona vůbec není lovec. Ale na tuhle práci ji předělil sám Majers. Hercegová se podřekla a přiznala se, když se bála, že ji sežereš. Bez surážky. Není můj typ, odvětil Sušešev. A to nedává žádný smysl. Proč by Majers poslal kancelářskou Krysu, aby ti dělala ochranku? Vím já, ale Majers měl nějaký důvod, proč na Franksovu podporu vybral tyhle tři. A já na něj nemůžu přijít, Erl vstal a hodil na sebe svou prastarou leteckou bundu. Stejně jsem si potřeboval s Majersem promluvit. Musí se dozvědět, že jeho starý kámoš je náš zloduch. Jsem si jistý, že Franks mu to už nahlásil, ale nemůžu se dočkat, až mu to dám sežrat osobně. Zlomyslně se usmál. Starý, dobrý Majers mě chtěl za tu noc nechat zabít a když se mu to nepovedlo, Pakusil se místo mě zničit celou společnost. Podrazil nás při každý příležitosti a teď se ukázalo, že naletěl stejně jako všichni ostatní. Zaklepání na dveře a dovnitř vešla Julie, jen aby zavrávorala, když narazila na stěnu kouře. A páni, jak tu lidi můžete vůbec dechat? Chlapská záležitost, prohlásil jsem. Bolestivě jsem se rozkašlal. Erl se dloubl do hrudi. Regenerace, A co jde? Julie mě zahlédla a usmála se na chvíli na Erla zapomněla. Jsi zpátky? Její úsměv mi rozářil den. Jsem do ní vážně blázen. Pak se vrátila zpátky k obchodu. Potřebujeme tě nahoře. Fanzant se zase hádá s Major kde dostane nejlepší podporu. Harley trvá na tom, že potřebuje dva techniky a říká, že potřebuje dalšího španělského mluvčího. Esmeralda vzala partu lidí na střelnici, protože Edding si myslí, že upravila výsledky střelby. Tvrdí, že výcvik nemohla v žádném případě dokončit tolik nováčků a že jich mělo vyletět mnohem víc. Šéf zavrčil. Tak to kvůli tomu, že když vedl výcvik, on prošlo jen šest lidí a odmítá přiznat, že by mohla být lepší instruktorkou než on. Tihle lidi jsou nejlepší zabijáci, jaký kdy svět viděl. Ale přísahám, že řídit tohle šou je někdy jako chovat mantikory. Uvnitř Erlovi celý se náhle ozvalo hlasité bušení. A kromě toho, proč je tady ta věc? Aha, málem jsem na něj zapomněla. Jak se jen? Melvin! Potřebovali jsme ho zavřít na bezpečný místo, vysvětlovala Julie. Skvělý. A moje cela teď smrdí patralovi, zabručal Erl. Mohl by něco vědět, řekla. Napadlo mě, že bude ochotnější mluvit, když mu na pár dní zatrhneme přístup na net. Erl zavrtěl hlavou. Řeknu Majlovi, aby mi tam dal před dalším úplňkem pár osvěžovačů. Dobře, to by prozatím bylo vše. Promluvíme si pozdějc. Skupina se rozešla. Se slzícíma očima a hořícími plícemi jsem se vypotácel do chodby. Když ostatní odešli, Julie mě vzala za ruku. Jsi v pořádku? Astma. Ne, myslím jako celkově. Vypltnu se stalo něco zlího, že jo? Jak si to poznala? Julie si o mě dělala starosti. Vypadal si trochu mimo. A měla, proč si je dělat? Ona nevěděla, jak hodně jsem používal moc, kterou jsem získal z úlomku artefaktu. Prohrábl jsem jí vlasy a když si je urovnala, zahlédl jsem na jejím krku černou značku. Byla spousta věcí, s nimi jsem se jí ještě nesvěřil, ale protože pro mě byla tou nejdůležitější osobou na světě, jednou to udělat musím. Všechno bude v pořádku. žádný strach. Pojď všechno ti o tom řeknu ale nejdřív se musím dostat na čistý vzduch. Hm, to nebude tak jednoduchý, řekla Julie. Na něco si zapomněl. Pořád je tu ještě jedna výzva, který se musíš postavit. To snad ne, co zás? Vyvenčit pekelný psi? Uklidit ptaku ještě říklece? Nic tak hroznýho, ale on je i tak pěkně děsivý. Úplně jsem na něj zapomněl. Tato.